Pop musika anagusi izanenda, egunaz egiska muntatuko dute miledin, diotenaz euskal kultura eta lekuko gastronomia lehenetzi nahi dituzte, baita ere ingurumenaren eta ongi izaitiaren aldeko ekimenak bultzatu, autuaren erabilpena murriztu nahi dute, nabetak plantan ezagizadibidez, Frank Kazena avantolatzailea. On ha volu impliqué du maximum du struktuur, du asociazio, du kolektif, du loko que ce soit euh, dans l'organisation eta et eragile hainitz, xagarazina izan ditugu izan antolakuntza uruko logistikan et eta ingurumen sailan jan eta edateko bide laburak eta ketamiledi e eriskan aurrentzat tailerak sofreder eta ifuko en lavagekin les de la lecture avec le festernu eguerdi ta chez yakartei de quiriki sanenda miledi eriskan chartzia uririk ratxes kontzertuak itsasuaren gunean bostet dietatik goiti eta hor polimika sortzen du sartzean presioak, behagoita ama bi euro egun batentzat eta laragoita eme euro hiru eguneko pasak. Festivalak Euskalduna izan nahi badu ere, ariko diren ogoita taldeetatik bik baizik ez dute Euskaraz kantatuko, hauek dira Lumi eta Belako, François Maton atabaliko zuzendaria. Il y a des groupes qu'on a programmé à la Tabal qui seront peut-être l'année prochaine sur le festival. On est aussi sur une dimension de programmation sur une jauge importante avec 5000 personnes. jenderen ekartzeko xedea dugu, horrek ere autuan eragina aukagendu. C'est qu'on prend en compte dans le choix de programmation. Donc oui, la place de la langue basque elle prendra je pense d'année en année de plus en dela, guk hori duko dugu, Atabalen urtean zehar lan hori eramaitebaitugu. C'est ce qu'on mène et c'est le travail qu'on mène toute l'année à la Tabal donc on a envie qu'il soit si présent sur le festival. Programmation